حضرت بی موسیٰ رضی اللہ عنہونا روایت تے قال دے فرمائی سمیع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اورید دی میری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چھو ان اللہ خلق آدم آبی شکا اللہ پیدا کڑے و آدم علیہ من قبضت دیو مٹی خارنا قبضہ دیتا وئی ملء القف چیدہ یو مٹے ڈکی دیتا قبضہ وئی او باز فتح ذا قافم ذکر کړي من قبضه يا من قبضه من قبضه دی يومتي خارنا قبدوا ها قبدوا ها چرا هونډ کړی ودا دا موټه راډ کړو من جميل ارض دې طول اسم کينا الله مل ملائک لګي او د طول اسم کې دماغ نه خار راځمګه لږاوی نه حضرت آدم عليه السلام پیدا کولو چون کی ټوله زمکه کې زنه سړه ده زنه سپینه ده زنه تور ده زنه سخت ده زنه نرمه ده ذکر انګونو کې فرق راځي بیچاره تور ده چا سپین ده چا خو یو تویت نرمه ده چا سخت فجا وادم نو راغلی دی بني آدم علا قدر الارض وی پر اندازی زمکه کې منهم الاحمر زنه پدی کې سروی ولا بیزو زنی سپنی و الاسوده و زنی تور دی و بین او زنی پا مند دی کی دی نارنگی و السهلو والحزن زنی پاک نرم طبیعتو آلدی والحزن او زنی پاک سخت طبیعتو آلدی زنی سخت دی او زنی پاک سیدی والحزن پا فتحید حاصر اللد سخت طبیعتو آلدی والخبیز او زنی پکی گندو خیونوالدی وطویب او زنی پکی پاکو خیونوالدی زکرز مکہ که زنی صدا خبیصوی زنی پکی طویب لیکن تاسول سور عراف کی تیر شوی ویو اللذی خبوصا لا یخرجو اللہ نکدا رواه احمدو لذی حدیث روایت امام احمد و امام تربیزی و امام داود رحمهم الله کرده